Косять коси, лух голоси, Косять, косять косарі, А в моїй душі співають, струн перебирають, Грають, грають кобзарі. В оксамитах, в сріблі, в злоті Виступають козаки, Косять коси, Ноги босі і діряві сорочки. Підійшов я, привітався і звертаюсь до юрби. Ось ви в злиднях, босі й голь, А чи прагнете ви долі, Чи готові до борьби? В аксамитах в сріблі, в злоті виступають козаки, Косять коси, ноги босі і діряві сорочки. Хтось всміхнувся, обернувся і промовив мені враз, «Ми, паничу, локи луки косим, і вже вас ласкаво просим, потурбуйтеся за нас!» Косять коси, лух голосе, гнуться низько косарі, гнуться низько та невійсько. Завирают, хобзари. 1910